أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فلنديمه تونا ابسولوت اي تكونهتم الله سبحانه وتعالى زوتي تبوترو كريوسي تجثسي Porsonde te Allahu Xhella Xhelaluhu, qofshi mbi të mirë dhe zotërinë e pejgamberit Muhammedin Sallallahu Alaihi Sallam, bi shoktë të tij besnik, bi faminë e tij të ndarshme dhe bi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë lejen Allahu Subhana ve Teala në vargun e lexëratove mbi akiden besimin e një muslimani, të cilën besim e ka pas pejgamberi Sallallahu Alaihi Sallam, e kanë pas shokët e tij radhi Allahu anhum e ardhahum, pasta e kanë trashegue ehli suneti në dërgjenerata deri sa në ka arrit kështu e pasër nënhien e fjallëve të Allahu Gjellewala e përfundume dhe fjallëve nga meri sallallahu aleyhi vë sellem. Parasë se me vazhduhe në temën të që në Hoxha e ka diskutue, qështja e besimit, po qështja e fejës Allahu Gjellewala në tërsi, nuk duhet Besimtari mu fokusue në ushtimin e mendjesë të tina. Besimtari me ndëgjimin e ligjaratave, me lezimin e librave, apo edhe me shkrymin e librave, atha të se da të shkryjë në kështë të më radhë. Kretë kjo, nuk është përqëllim na me ushtim mendjen ton, me knash mendjen ton, edhe me than se na e dina edhe këta. Edhe gjithë dhët me than neve e mësumë sot edhe këtë që nuk ka qëllimi i mësimit fes Allahu te bareke وتعالى. Dhe, Dhe kjo as një ditë prej ditëve nuk ka qenë qëllimi shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të tashtojnë në librarinë mendjes së tyre edhe një libër. Të tashtojnë në librarinë mendjes së tyre edhe një dije më të thepar. Por qëllimi i tyre ka qenë me jetuë me këtë besim të sënat Allahu xhellahu ala i gazet. Me jetu me ajete të Allahut Allahu te bareke وتعالى. Andaj Ka udalim në mes tefsirit të, të cilët na e mësojna, ku ka thonë Ibni Abasi, ka thonë Abdullah Ibni Mesudi, ka thonë Ai dhe ka thonë Kipre i djetarve të mdhej, dhe kjo nuk është ajo qëllimi Allahu Gjelluala. Qëllimi i Kur'anit është me jetu me ndjenjat, si kur ndjenjat dhe sahabijut, ku Allahu Gjelluala ka zbit ajetë dhe ata e kanë ndje me mendjet e tyre, me trupat e të tëre dhe me shpirët e të tëre, kanë jetu ma ato ajete. Kanë qenë pjesë përbërse e ajetit. Pjesë përbërse, do më nënë, për ta ka zbrit. A duhet Kurani me qenë edhe për neve? Po. Sepse ki Kurani ju fletë të zhita gjeneratave. Duhet me jetu në nënhien e Kurani, nënhien e fjalëve të Allahu Gjellovarat, për nga Meri sallallahu aleyhisallem, si kur për e te e është të kërkue, gjithë shka qka po folet. Jo me ishtu e librarine mendjes Jo me ishtu e dhe një kaptin atje Edhe një kategori të informacioneve Kjo nuk të bandovi para lau të vare kjo e të ala është për qëllim me ishtu e vebrevintarin është për qëllim me pozë ndikim në qenjën tane Me ndru logikën Me ndru të mënduarit Me mëndu e me Kur'an gjdo se në qka e shikon me mendu me me Kur'an, gjdo se në qka e shikon me mendu me fjallët e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam kjo është për qëllim nëse nuk është për qëllim vetëm shtimi i teorijës dhe grumbullimi i informacioneve sepse kjo nuk në van dobi para Allahu Tebareke u Eteala dhe kjo është dalimi mes generatave të cilat e kan jetu Kur'anin e kan jetësue e kan di dhimëtën e asaj qka e kërkon Kur'anin Prej veprave të mdoja dhe mes ati i cili e shion vetëm teorijen e kësajna Korani nuk ja jep dritën e vetë Përvec se ati i cili ja jep kitë vetën për ta Pa e dhon kitë vetën për Allahun Pa e dhon kitë vetën, kitë sakrificën Për me këshirë qka po dhonë Allahu prejteje dhe minjëherë me ju bindë Allahu nuk tjep Allahu gjellohala nuk ka mesneve dhe tina Allahu gjellohala nese bëh Nuk kena farëfisni me Allahun që të e ka përmendë Allahu Tebareke La ensabe bejnehum Nuk ka lidhje me Allahun Gjellu Ala Allahu e bubekri në kur gjanën kë ka pas As Omerin, as Athmanin As Muhammedin alai salatu e salam Krijes dhe na krijesa As gjama teper Andaj Allahu Gjellu Ala i ka pot dhe mand krishterve ku shëjtani gradualisht i ka qup me mëndimin se nëchnu Ahibaa Allah, naimi te dashurit e Allahut, wa ibnao, ibna Allahu wa ahibaa, naimi be te Allahut. Shigon e shejtani gradollish ko eçon njeriun duke menduar mirë për veti, mirë, mirë, mirë, i dalluam, i veçuam, i privilegjum me pozitë i ngritur, eksomero dhe sa kan thon, na nabit e Allahut. Çka doin a bojnë? Dhe ahibaa, Allahu Jellalika bodeman. Qul Fëllime ju addhibukumullahu bidhënubikum Atar pësa Allah ju dënon Pësa Allah ju dënon me gjënata juve Ska ta Allah ju të barë kjo vëtala Kur kush lidhja Ajo është kryusin a kryesat Shë që ebu Bekrin nuk e ka po Ebu Beker Ata në qka e njëvë dhe personalitetin e lartë Për vetë sa e ka dhëmë vetë vetën Për Quranin Allahu Gjelluara Për pengamerin sallallahu Andaj për me qenë për mirësimi dukëshëm Në shëshri duhet me jetu Jo me kryu teoria Më kriju edhe në njëri që ka dhënë informacion, që nuk e shkurjoj hiç. Dūd më kriju edhe në njëri i cili vepron me ato informacione, edhe në njëri i cili e jeton fjalën e Allahut tebaraka ve teala. Sigur që ka thënë Allahu tebaraka ve teala në surën Toba për disa njerëz, të cilët s'kan pasur mundësi mbindihmu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjitha fushë betejat, të cilat ka ka ka hapur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mir Baba u tebaraka u taala e ka tregu xhengjën e mbrëndshme të tyre të se kanë dash me gjithë shpirt me ndihmë për vetë se kus kan pas mundsi. Ku Allahu tebaraka u taala ka thon wala alalladhina idha ma atouka li tahmiluhum qult la ajidu ma ahmilukum alay. Nuk ka gjuna për ata të cilët kur vin dhe thon çka me bëna ajja rasul allah nësiguradhe nëve mjetët më ardhë me tije ku do që të qkoj shti a, pe nga mësëm ju ka thonë nuk kam mjetët edhe për juve një kategori për njëzve pe nga mësëm shka pas mundësi mi, mi, mi mobilizu të gjithë mirë po allahu të barë kjo vëtara që ka thotë për gjengjën e këtëre te wallow ve wa ajunuhum të fidu minët dëmëri hazanën e la je gjidu ma ju në fikun mirë po ata shku nuk thimë sepse sëpate mi, mi morë me veti, Mir po duke u kthi, te fydhu ayyunuhum min ad-dama. Su't tara'un bushun malat, por çka hazanan nga pikëllimi i madh se s kanë çka me dhon prej prej vetvetes. Disa të varfër në kohën e pejgamberit alayhis salatu sallam i kanë pas po të gjithë duke dhon në rrugt të Allahu xhallahu ala duke shpenzuar duke sakrifikuar, ata kanë qenë të varfër, s kanë pas po çka me dhon. Dhe i kanë shku për nga meri të rejë salatu e salam Dhe i kanë thonë nja Rasul Allah Në fur, furnizoti me mjetë e nga dvina me tije Për nësëm ka thonë, s'kam mjetë Dhe ja kanë njësë me qajtë Do me thonë, e kanë përjetue Allah e ka zbitë këta ajetë Dhe më dhe ka folë për brendshme dhe të tëre Pa mëni në këtë gjendje Që edhe kur s'ki mundë si me ndihmue Kjo me të hangër shpirtin tije Me të këpu tije në brenda Allah e u gj E tina tek neve andaj duhet me qenë te neve si si rregull se nuk ka porcollim mes tuna teorit e as informacionet e as dijen e that dhe dijen e fto në mendje, një librari më tepër në mendje, po është për çëllim në më parjetuë dhe më jetuë dhe më manifestuar me, me veprat tona, ata që Allahu xhallala e kërkon prej neve, sepse me këtashmo të ditën e gjikimit, dosa të tjera jesen në këtë dunjë. Ata kan thon disa prej selefëve se e gjithë dia është për dunjë. E gjithë dia çka mësohet është për dunjë. Ka thon, cila është për ahiret, ka thon ajo me të cilën e punua. Çi koha sfar bot kuptimit mad kam pas ta njerz. Kret dia dhe kjo kjo dia. Kret është për dunjë. Sa autoriteti në rritë njerëzit, njerëzit e diës kanë autoritet, njerëzit e shkolluam kanë autoritet, ekzëmro. Mirpo këtë kjo që jet për dunjë. Për çdo njëonin në në mënyrë të veçantë. Çka i bën Dobina Xirat vetëm çaj që ka punuar. U krij kur gjatë tjetër. Qetra ku mbet, ka mbet në këtë dunjë. A shikon se është rrezikshme? Është çështje. Andaj neve duhet të mund të zëllëshëm që me shtu praktikën dhe jove të me shtu e aje që la quhot dhije teorike. Hoxha i si edhe disa prej haditheve dhe fjalve të Allahu të bare kjo vë të ala në kaptinën e se besimtartë e shofin Allahu në gjellovare në akiret. Këto hoxha ka vazhduhe, ka pru disa prej haditheve nuk dhiti përmendit të gjitha edhe njani dhe cina ka transmitue imam Ahmetja dhe imam Eddara Kutniju njani prit djetarëve të mlojt të hadithave e kin të gjuhet Ed E kanë të shmetu një adithë për nga merit a lehi salatu e salam, ku e të regon disa prej skenave pak më të hofësishme, se si dit ju shfaqit Allahu u gjellohale banorëve të gjennetit në gjennet, dhe në qëfar forme kanë me qenë banorë të gjennetit, kur Allahu u gjellohale i shfaqit e ata të ashofin, me sytë të tëre, Allahu në të barek e vëtale. Dhe përmendëm se djetarë kanë thanë, shikimi Allahut në gjennet është prej mirësive më të mloja. Sa që da për ku davor mendoj hëgia se Imam Shafiuiun kur e kanë vet a e shoh me Allahun xhellalun e ahirat a kanë me pa Allahun te barakeh u teara ka the normal se kanë me pa sepse Allahu e ka përmend Kur'an pasaj ka than sikur mos tashifsh me Allahun xhellalun e ahirat s'do ta adhurosh me pse ma adhuroni zot se ka nuk e shoh me kur a e kuptoni menjurina e Imam Shafiuit ka thon me kuqëse besoj se e shoh nuk e adhuroj sepse nuk e adhurojni zot qi kur nuk e shoh Shikimi, niftirin, allahu wa shikimi në ftyrën e Allahu xhallahu ala, shikimin Allahu te bareke tuala esh hak, saçi kanthom pre dietarve, kush e mohon shikimin në ftyrën e Allahu xhallahu ala, esh jo besimtar ndaj Allahu te bareke tuala sepse i mohon fjalët e pejgamberit e Allahu xhallahu ala. Foth Imam Darekutniu dhe Imam Muhammedi në Musned nga Enes radhi Allahu an, foth baina nahnu haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iz qal, foth deri sa ishim me pejgamberin alaihi salatu wasalam kur tha Shikoni, këto pjesë sa hadithit janë të përsoritura, sepse qdo sahabi e transmiton hadithin, dhe si me kanë dëgjupe për nga meri të lejtë salatu sëlam, dhe tekstin është i, i njëtë, tekstin është i njëtë. Ma dje kjo është prej, prej dëshmive dhe argumenteve që ka fuqizohet një fjallë të për nga meri të lejtë salatu sëlam, si, kërë e transmiton për sahabi një tekst të njajshëm të njëtë,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 Ta shka është këpika e veçantë këtu në pasjyrë Ta kjo është qasti Kër njerëzit e shofin Allahun të ebareke Ua të ala Ta I thashë si e quni Këtë dit Kër ta shofin njerëzit Allahun të ebareke Ua të ala Gjibrili i tha Këtë duj, dit e quajmë Jomul me zit Dita e shtimit, Dita e shtimit. Në koran është përmen Jomul me zit Dita e shtimit E shtimit, vë ledejna me zitë, të gneve ka edhe shtesë. Andaj, që uët dita kërë shofin Allahun të badeke vë ta'ala, dita e shtesës. Pas taj, ka përmenë se, Thumë me juëdhenu li ahlil ghorafi, fe juqbilune ja khudune kuthbande l-miski ila rrukbe alëihim aswira të dhëhëbi vë l-fidda. Thotë në hadithë, se pëngamida alëih salatu vë salam, e ka pëtë Gjibrilin për këtë, Dita madhe dhe Xhibrila ka sqeguar se banorët e Xhennetit do të ulën prej karrikeve të margaritarëve dhe diamantit. Allahu te baraka we teala i ul në menabir, eden e karasi, kursi, kursi i thojnë karrikës, menabir i thojnë shtresat se cila vendosen mbi mbi karrike. Domethën karrika kanë veçim prej diamantit. Dhe këto shtresa ka të kanë veçim prej margaritarëve të lartë. Do më dhonë vendet Ku kanë mu ulë banorët e gjennetit Për me pa Allah unë të barek e u etala Kanë mu qenë vendet shumë të ndryqushme Dhe thot Pastaj Ju dhenu li ehlil ghuraf Atyre të cilat janë në dhoma të larta Të ullur në këto kursia dhe në këto karrike Ju i pët leje dhe Parfimosën me parfimet të mdoja Do më dhonë shikone Pala se me ordallahu te bareke وتعالى e, e zmadhoin gjendjen. Me laçet jau ja zmadhoin dhe larçojin gjendjen sepse kanë me folme Allahun te bareke وتعالى. Taveshur me ari dhe argjend dhe me pejtka te mundoshit. I vesh Allahu xhellala me pejtka te mundoshit. Derisa vin tek hapësira e madhe, që ka quajt në hadith elwadi, një luginë e madhe, të cilas nuk ja dina realitetin, po është hafësir e madhe ku ju paracitet Allahu të barëke vëtala, fë idhët me ennu fihi gjullusen, bëatë Allahu azzë wa jelle alejhim rihën ju kalu leha el-muthira kërt ulen në ato karrike Allahu të barëke vëtala, ja u lëshon një send që ka e quen el-muthira muthira është nëzitë se edhe shpërthise kjo muthira është Jau, jau shfaqë aromën banorët e gjenetit edhe ma shumë Allahu gjellore banë prej mirësisë të tina Fe e tharat jenabji al miskil ebjadhi fi u gjuhihim vë thijabihim Ju shfaqët kundërmimi i ere së mirë Nëftyr dhe bardosia e madhe në trupat e tëre Thotë për nga meri alej salatu e salam Va hum jau me idhin gjurdun murdun Dhe ata banorë të gjenetit. Në këtë dit janë gjurë dunë. Të pastrum me pastërtijen më të lartë. Të kullum. Të kristalizum. Ska në kur gjo prej djersës, në të fësirë ka ardë, nuk kanë kur gjo prej urinës, prej nevojave të ndryshme të cilat i kanë në këtë dunja, të pastër në kulme në pastërtijës. Pasta i thotë, murë dun pa mjekra. Murë dun është njeri u i cili Nuk është pa mjekër, po është i cili nuk i ka dalë fare mjekëra. është i cili nuk i ka dalë fare mjekëra. Mu ka halune të lyërësit e të të tëre me me zi, me atë qka e quajnë kuhëllë. Ebne u thelethin e thelethin e sene. Në moshën 30 e tri vjeqare. Në moshën e 30 e tri vjeqare. Ako argument për të ta në Kur'an, ka thënë Allah u të bare ke u të ara, wa ka wa'ib atrabe në surën Naba ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe banorët e xhennetit i kanë bashkëshortet e tyre etrabe të një moshe janë të një moshe banorët e xhennetit dhe ajeti i cili e citon të një moshe është ajeti 33 i renditur e kanë argumentuar disa për e tëre, mirë po neve në bazohemi në fjallën e pengameri sallallahu a.sallam ala surati Adem, johu me khalakahu Allahu azzawajgjell, në pomjen edhe surën e fotografin e Ademit kër e ka kriju Allahu gjelleware në mëndon një kështë të vejgjell po dikun 30 metre që ka përmejnë pengameri a.sallam si tune dhira 60 kut 60 kut është 20 metre Ademi a.sallam ka pas 60 kut gjithë në më mëndon 30 metre, i madhë, njeriu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 Thotë për nga meri sallallahu a sellem Kur ti ngritin përdët Kur ti ngritin bulejësat Allahu gjellë oale me urdhën e ti ngritin bulejësat Që banor të gjënetit të ashofin Allahu në të barekjo vëtala Thotë për nga meri sallallahu a sellem Fë idhara eu beha e hua nurihi Kur të ashofin shkëlqimin e madhët Allahut Dhe dritën e madhët Allahu gjellë oale Hemmulahu visu gjud Morin hoft të bini në sejde Ti binë Allahu të barëke wa ta'ala Në sejde Fe ju në adihim të barëke wa ta'ala Bisauti hi E Allahu gjellohle i thir me zanin e tina Shikone për nga mire a.s. I pohon Allahu të zan Bisauti hi I thrit, i thërret me zanin e ti Irfa u ruusekum Ngrit një kokat e juve A ta bojnë sejde Allahu gjellohle ngrit një kokat e juve Fe innëma kenet il ibadet u fit dunja Ibadet i ka qenë për në dunja Tu nuk ka lodhje nuk ka nevojë më rreth seçde sepse e kanë vërtetuar se hiç dën në këtë dunjë. Wa antum al-yawma jo fi dar al-jazaa, do siuni në vendin e shpërblimit. E keni kalu vendin e punës, tash jeni në vendin e shpërblimit. Celuni ma shatum, po unë, unë jam robkumu i cili sddaqtum wa'di. Po më pëtni çfarë dëshironi se unë ia jap juve, ngase un jam Zoti që ju i keni besuar premtimin tim. Allahu të barëke vëtala O etmemtu alejkum njëmëti dhe këmplëtsuë dhe gëti në timë ndajush Fëhada me hallu keramëti Kjo është vendi inderit Kjo është vendi inderit që ka unë e ndëroj atë njëri Pas e dhëtë Allahu të barëke vëtala Feseluni ma shiqëtum më pytni që ka të doni Kërkoni që ka të doni Fëhja kulun, Rabbena E ju kajrin lem të fëllë hu bina I thojnë, o zotë jonë E cilën të mirës në i kib Cilën mirësis në e ke dhënë që të pyshë mi Allah, nuk dinë që ka me pëjtë, nuk dinë që ka me pëjtë. Pas të i thotë, e leste e antëna alesekeratil motë, i thonë banorët e gjennetit, a nuk në këndihmuën në agonin e vdekes, që dhe me thonë se agonin e vdekes është të ryshtushme, për dhe që ati që ka Allah u gjellu ala, janë dihman dhe alesan. Pas të i thotë, a nësë të minë në lë wahqët e fi dhulumat e lë kubur ersiren dhe trishtimin e natës e vorrit që të me tonë se natë e vorrit ka të ardhë shumë nëse Allah u gjellua nuk të lehëcon mirë për neve nëse Allah u gjellua nuk të lehëcon atë barën e ranë që e ka vorri si ka lehëta janat një rijut nuk i ba të kanëshme me shku të vorrit edhe me nejtë të nditën ati shkonë 5 minuta, një orë mas quntin nëse e konde një taform duke e vorros dhe ikë për ati pse? se si rijet se atmosfera është shumë e vras Atmosfera shumë e rrë Atmosfera trishtushme Po parë me në të tim më konë ati veta dhe tjertë me shkuë Ashtë talama e trishtushme Andaj Allahu Gjelluala Ja u kaletsu këtërë këta e din si një metë të madhë Këtë mirësit Allahu Gjelluala Dhe na i ke sigurue trishtimin Apo na ke siguruen nga katastrofa e rrinxaljes Këtë të rrinxalë njërzit Këtë bodhë të kiameti ka më konë trishtimi madhë Për vetë që ka Allahu Gjelluala siguron atë njeri Pasatë tojnë, eleste e kalte atharatina O zdo tojnë, a nuk në kifalë gjunahet tona Vese tërte alejnë al kabihë min fiëllina Edha a nuk në e kim shëf veprat e tona të këqia Shikona, allo ja u paska falë disa gjunahet këtëre njerëzë Ska nënkon, pa gjunahet Ajo kërkesa disa njerëzët të priqë që ka mëndohët tjetë për Dëmëndon si valide, që të dëshirojnë që shemboltyra tjetë pagabime Shembulltir pa gabime kanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse dojmë, më ndjeqim shembulltir pa gabime. Përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk ekziston shembulltir pa gabime. Nuk ekziston model pa gabime. Të zgjedh janë me gabime, andaj thonë banorët e xhennetit, "A nuk na e kim shef veprat e vëllitsta?" Qabih i thonë të vëlliturës. E Allahu xhellahu alajhi wasallam. Pastaj thotë بين الله عليه الصلاه والسلام نجونا من نار التجننت وثبتت على اجسس جهنم اقدامنا <تصفيق> اوزت انو كنا كي فرصه قوم تونا ن عرم جهنميت وصايت قلت وتجليت لنا وصايت قلت الست الذي ادنيتنا من جوارك فاوزت انو كنا كي افروا بران بريزنس استانا بارم لا فارمدريا منيت افر الله تبارك <تصفيق> وتعالى وصايت قلت واسمعتنا لذذا تمنطقك A nuk na i ki mundcu me shijuwe Kënatësin e të folurit tanë Vesh me të folë Allahu Jallu Ala Koka le zët i beçan dhe kënatësi E beçan Ta së ta i thotë Dhe na i e shfaq neve me dritën tanë Na i e shfaq neve me dritën tanë Dhe me thonë Allahu Jallu Ala shfaqet Ralisht me qenjen e tina dhe njerëzit Banor të gjënjetit e shofin Allahun subhanahu wa ta'ala Fë ejju khajrin lem të fëalhu bina Fëna udu billahi azzawajllu Andaj thoi, cilën të mirë nuk në eki bohë, zotë neve Dhe kërkojmë brojtje prej Allahu të barekja wa tala ta Nga mos mirë njohja dhe nga mos falënderimi Thotë Allahu të barekja wa tala ta E në rabbu këmull edhi sa dëktum waadi E wa të memtu alejkum njëmëti Thotë, unë jam zotë juve Qëka ju i kini besu për imti imit tem Kërkojnë i ditë qka, qka unë e tja ujab Ata thoi, nësë elu kër ridak Të kërkojna kënë të sinë të ne K është që ti të, të knasht shme neve për gjithmonë të knasht shme neve për gjithmonë feja kullu Allahu te barek ja uve te ala birida i ankum e kaltukum a tharatikum thot me knashtin time ja u kum fal juve gjunahat mos mu pas ka një knasht me juve se ja u kësha fal gjunahat po jam ka një knasht me juve dhe ja u kum fal gjunahat do me thonë se knashtia Allahut bjene dhe mbi gjunaharit se knashtia Allahut është prezente dhe, tajish, dhe barik, ta ishka për në gjuna Dhe me dhanë Allahu te bare Kjo dhe taala i thot Unë jam knaq me ju fal. Se mësë mu më paskoni knaq nuk ju kisha fal Andë njeri nuk duhet Me ju pëshprejset për e mëshirës Allahu u gjellu ala Sefse Allahu knaq dhe në mëkatarin Me më një kusht Nësi bja pishman dhe pëndohet nga gjunahi i tina Thot pasaj Allahu u gjellu ala Vëse tërtu alikum më al kabihë Dhe u kumë shef veprat e dyta juve udejtu min jivarikum dhe ju kum afru juve afër meje pastaj thate wasma'atukum lazade mantiqi wtajlaitu lakum binuri fahaz fahaz mahal karameti fa Allahu tebaraka wataala ju kum afru afurmeje ju kum munsum pa mua dhe ju kum munsum eshi uk nacin e te folurit tim Allahu tebaraka wataala shikoni kurani allah jualla esh te folurit me mir Maje kur e lexon një lexhus i mirë, sikur siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leysamina man lam yataganna bilquran, nuk është praneva i cili nuk e kënon Kur'anin. Nuk e kënon. Po ai do rrafsh. Duhet mëkënuar nga pejgamberi alaihi salatu wassalam ka kërkuar ditës sa sahabive që t'ia lexoja Kur'anin e çdo herë. Nëse fjala e Allahut e lexuar me gjuhën e Krisës, është fjala më e mirë. Për la mëndoi direkt Allahun te barekehu te ala. وشته نو قا مونسي مو پر شقروه شيش قا وني ابن عباس هذا اجل له واعظم ان يفسر كوما ماده و ما لا ارتسا مو اشبقه فصاي ثوت انسي رضي الله عنه فقلت بابي و امي يا رسول الله يثاش او پیغمبر او دغوري الله انسي رضي الله عنه وما مقدار تفرقهم قال كقدر الجمعه الى الجمعه ف وشي انسي تشفر برنغه فارمالي فيا رسول الله Sa është koha dhe hapsira mes dhë takimeve? Do më dhëmë, prej takimit, në takim, sa ka? Tha, sa ka prej në gjumaj në gjumaj? Një, një ofë. Kjo është për kategorinë më të lartë, që ka në shofi në gjumaj, Allah unë të kjo, e barekja, e në e si të interesonë, sa është hapsira, do më dhëmë, a ka më konë për dit kjo kështu? Thotë, për nësëm, jo, sa koha mes gjumaj dhe gjumaj dhe gjumaj dhe gjumaj d Pëjgamberi sallallahu wa alaihi wa wasallam, dhe ai nuk ishte më i dashur asgjë se të premten, për të parë Zotin e tyre, të lutet dhe të lartësuar, dhe për të shtuar atyre nga mëshira dhe nderimi i Tij. Pëjgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe banorët e Xhennetit nuk mallëngjejnë për asgjë. Nuk i marr malli për asgjë. Nuk flakrohen për asgjë dhe nuk marrin më shumë se sa me art pa të pastër ose me armë pa Allahun te bareke wa taala që tja ushtoje begatijen dhe tja ushtoje mirsijen dhe të morin dritë ga anë Allahu të bareke wa taara, fatë enes radhiallahu anë se miqtu hu mirë rësulillahi sallallahu alai sallam wa lejse bejni wa bejne hu ahadun e kumë dëgjuve këtë fjal prepe nga meri sallallahu alai sallam dhe me smudhe ti s'ka qenë kërkush me smudhe ti s'ka qenë kërkush këta di dhe ka trasmetue imam Ahmetja përmenda imam Dara Kutniju ka qenë një djetar i mad Ebu Bekër ibn Ebi Shejbe Njoni për i muhadithave të mdoj të muslimanve Dhe ibn Khuzejme Edhe ibn Bata E kanë trasmetu e këtë hadith nga pengameri Sallallahu aleyhi wa sallam Dhe rrugët e këti hadithi Të përmledhura me një vend E forcojnë këtë fjallë të pengameri Sallallahu aleyhi wa sallam Andajnë e këtë hadith prezentohet dhe shfaqet forma se si njerëzit kanë me pa po, Allahun te bareke u teala thot hoja mojdin dhikrum me, al manqul an ashabi rasul allah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al bab cka na është transmetu nga fjalët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë kapitull çka kapitullin ashifat allahu jalla wala ditan e xhikimit thot qala abu bakarin radi allah an ka thonë abu bakarin radi allah an abu bakar as-siddiq radhja Allahu anë, e kalit zhufjaren Allahu Jelle wa Ala, lillethina ahsenu l-husna wa ziyada, ata të zëtë kanë bëmir, dhe të të konë emira, ata së kanë bëpru mir, emirë tonë të mirën, dhe shtesë, dhe ziyada, dhe shtesë, fa qalu, ma ziyadëtu ya khalifëta rasulillah, sallallahu aleyhi sallam, i thanë, o khalifëja i rasulit, sallallahu aleyhi sallam, u dhe tësë, dhe më komsi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka është për qëllim këtu shtesa sa pe tha Ebu Bekër as-Siddiq an nadharu ila wajhi llahi tabaaraka wataala shikimin naftiran allah tabaaraka wataala domodon Ebu Bekri e ka komentuar kët ajet se shtesa është shikimi naftirën allah tabaaraka wataala në metafor në alegori jo haqqan vë haqiqëtën e vërtet dhe ralisht shikimin aftirën a Allahu të barëke vëtëala thët Aliju radhi Allahu an min njëmëti, të mamin njëmëti dukullu lë gjennëti vë në nadhëru ila vëgjhillahi të barëke vëtëala fi gjennëtihi thët Aliju radhi Allahu an prej plotësimi të begatis është hyrë në gjennët nërsa plotësimi begatis në gjennët është me pa Allahu të barëke vëtëala do me thonë në këtë dunjohë Dunja nga është lezeqme Po nuk plëtsojt begatia Pa hi në gjennet Po në gjennet nuk plëtsojt begatia Pa e pa Allahun të bareke vëtala Që në me dhënë gjennet është ma e ma dhe shikimi Allahun tësa Ve të gjenneti Aliyu radhi Allahu an Thot hudheife Radhi Allahu an E zjadetun nadaru ila vejhillahi të bareke vëtala Hudheife, shoki për nga Merit sëllam Ajë cili ka ditë sekretet e për nga Merit Aleyhi salatu al sëllam Thot, shtesa نكت آيات الشيكي من أفتيرنا الله سبحانه وتعالى فات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فات عبد الله بن مسعود والله اسقال دنياني بريوبة دنيا يريد بريوبة فتبسى الله سبحانه وتعالى قام فول متى Mes Tina dhe Allahut nuk ka kurkush, sikur që është Aj dhe Hana. Direkt Aj me Hanën. Çish është njeriu direkt me Hanën i veçuar. Edhe kështu kam u kon njeriu i veçuar me Allahun subhanehu ve teala. Dhe kam i thënë Allahu te bareke ve teala, "Ma gharraka bi ibn Adam 3 herë" dhe kam i thënë, "O biri i Ademit, çka të mashtroi kundërmejë? Çka të mashtroi kundërmejë 3 herë" i thot Allahu te bareke ve teala. Njëriju dëshprojt ditën e gjikimit Kurta shofe se e ka qua jetën e ti në hajgare Njëriju dëshprojt ditën e gjikimit Kurta shofe se e ka mor jetën e ti zbavitje Njëriju piklojt dhe shkatrojt prej piklimit Kurta shofe se në këtë dënja e ka logarit jetën e tina Zbavitje dhe nga zlim Dhe loja Kurta shofe se e madhë është qështja që ditën e gjikimit Andaj Allah u gjellohet dhe të ma gërra kebi Qka të ma shtrojt kundër muhe Çka të më shtroj më mharu mua. Do njeriu do të më di çka ka vlerë te Allahu xhallahu ala. Do të më di çka ka peshë te Allahu te barekau te ala. Allahu xhallahu ala ka krijuë jomë lut. Ksa do të më shtinë kokë. Allahu më pas dashme më na krijuë me lut, nuk na ka krijuë mendje. Pse më me nai dhon mendjen nëse është për qëllim me lut. Pse nuk na kish lan vetëm fëmi në, nëse i shkon qëllimi vetëm me lut se se nuk na kishte bën me hanger dhe me pisigur si shkafshët, nëse i shkon çellimi vetëm për më lut. Pse kët gjungull dhe kët sy dhe kta vesh dhe kët mendje dhe kët perceptim dhe kët bot kuptim dhe kta pejgamber dhe kët libër, pse të gjitha këto? Për më lut. Jo, Allahu te barekehu tallë sik ka kriju këto për më lut, edhe nëse njerzit mendojnë se si janë për më lut. Kjo na për një punë shom më të mëdhe. E shohim njerëzit ditën e xhigimit, nëse nuk e shohin në kët botë. Andaj thati Abdullah ibn Saudi se vet Allahu xhellahu ala çka ka mashtru kundër meje, pastaj i thot çka ju përgjigj për pejgamberve. Çfarë përgjigj jo i dhom pejgamberve dhe i thot më dha amil te fima alimt. Çka ki punu mat çka e ki dit. At çka thash filloj. Grumbullimi i teorisë, grumbullimi informacioneve, nuk do ban do bin ditën e xhigimit, por vetëm se ki punu mat informacion. Por vetëm se ki manifeston vepara të informacion. Atar po. Përndryshe është kundërteje. Pas ai thot ka thon Ibn Abbas radiyallahu an kullu man dakhala al jannata yara rabbahu al azza w al jal kuj zakush etse ne futet ne xhennet ashaf allahun te bareke o taala allo jallahu ala munsaf me ne xhennet dhe me pa allahun te bareke o taala thot Abu Huraira radiyallahu an lan taru rabbakum hatta taduku al maut abu huraira e ka pohuen ket fjali edhe shikimin allahut po edhe demant atyre te cilet e kan ket shkuptue Ayetin ku Allahu Jellali ka than Musa's len tarani ski mundi me pa Allahu i ka than Musa's kur ka kergu me pa ka than len tarani walakin undhur ila aljabal fa in istaqarra fi makanihi fasawfa tarani ka than shira kodra nese rija jon venden e vet kurun e shpatsna ata rmshaf mir po kodra o shemb e disa ka gjit kupto u kta kan mendu se Allah kur nuk shifet e burrera çka that len taru rabbukum hatta tadhukul maut nuk mundin me pa Allahun Dhe i risa Ta shion i vdekjen Do me thonë fjale Malikut, i mammalikut I këthejmi fjale si mammalikut se, se kure kanë pif Pse nuk shifët në këtë dunja Allahu E pse shifët në khirat Ka thonë se Allahu nuk vdes kur Edhe është i përjetës shumë Elbaki, elhaj, elkajjum Nërsa njeri është i vdekshem në këtë dunja Dhe i risa Allahu tja japët pa vdekshmërin Ajë nuk e shëfë Allahu E kurtjoja Allah, pa Allahu pa vdekshmorin ata ra shef Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu jallalu mensof me pa Allahu subhanahu wa ta'ala fasa qadhan ibn Umeri Abdullah ibn Umer radiyallahu an in in adna ahli aljannati man men yadhuru ila mulkihi 2000 am yara aqsahuhu kama yara adna thot Abdullah ibn Umeri njeriu me pozit më të vogël në xhennet është ai i cili e shef mbretërinë e tij vënien e tij e cila është pronë e, e tij dymi vjetë njeri me pozitë më të vogën në gjennet, është personi cili kur ta shofe talatin, venin e vetë që ka e ka, anë, eksa, e lfej anë jera e kësa kema jera e dëna e shëf fundin, qësë e shëf filimin e ka përfshim kërejt pronën e ti e shëf komplet sigur që është ajo dëshkira e flak të njerit ti ketat pasurien do të haje për e qefit Te so, Allahu جلل و علا din se çka donjeri ja ja adna manzila njeriu i cili ka mapak pozicion sdo mi mungua as ne dinoor ke do ta shove at fundit se si, si kto pervara Allahu ja mundson thot pastaj wa inna afdaluhum manzila dhe njeriu mai lart ne xhennet li men ynzuru ila vejhi Allah jallaluhu fi kulli yom marratayn do se njeriu mai lart te xhennet ajo se shi celesh shikon ne vtirren Allahu te bare ke u teala cdo dit ka dy her Në çdo ditë ka dy ard. Ky ka ka njeriu më më i lart. E shikon se cila është më e mirë? Shikimin Allahun apo më pas pron 2000 vjet më herët, 2000 vjet më herët pronën pronë e njeriu. Dhe prona e kthyesh njeriu i cili ka më pak në jetë. Domthonse të tjerët kanë edhe shumë më shumë. Këto nuk janë legjenda, sepse nuk janë xhepura, por këto janë ajetet e Allahut e barë këta. Shokët e pejgamberit aleyhi salatu vesselam e transmetojnë pastaj ka than Allahumma inni eseluka ar-ridha ba'da al-qada wa, wa bard al-aysh ba'da al-maut pastaj ka vdoan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e ka vdoan pejgamberin som ke do ai kena permend o zot ma mundso ti me knast pas saktimit pas kaderit dhe ma mundso freskimin pas vdekjes mu fresku pas vdekjes a e zenzallesh mu kall wa ladhthatanadhari ila wajhika ma munso al-lazeetin dhe knacien e shikimit na vtyrën tane kjo esht mendimi i عبدالله ابن عمر بس ايضا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال لزوفيالنا الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنة وزيادة اذا سيد كان بو مير يتقون ميرا ذه شتيس كان ذنب ابو موسى الاشعري قال الجنة والزيادة هي نظر الى وجه الله عز وجل قال حسنة جنة ميرسية يتقون جنة الشتيسة يتقون شكي من افتيرنا الله تبارك وتعالى pastaj ka than Enes ibn Malik radhiyallahu an transmëtuosi hadithin se e përmendom, ka than në fjalën e Allahu u jellawala waladaina mazid, do të tekna ka më shumë, tekna koshtes, ka, ka than yadhharu lahum ar-rabu tabaaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah, ka than ju shfaqet Allahu te bareke wa ta'ala ditën e gjikimit dhe Xhabiri gjithashtu e ka pohuar gjikimin Allahu te bareke wa ta'ala. Kto janë fjalët e sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët e pohojnë, kanë shikimin në ftyrën e Allahut subhanehu ve teala andaj ajetët hadithat tekstuale buqfalisht ku cekët shikimi i ftyrën e Allahut xhellahu ala tërsiri sahabeve dhe fjalët e tyre tekstuale se Allahu shikohet ditën e gjykimit këto treja mjaftojnë që besimtarit me besu fuqishëm Binqëm, pale kundje, pa dyshime Se Allahu gjelluar e shikohet Dite në gjikimit dhe se kundër të eksaj është vetëm bohim dhe Allahu te bareke Va te ala thot hoja dhikru e kualit Tabi in e rahime humullahu te ala Fidelik, du të përmendim një qëka nga fjalët Tabi inve Dhe thash kjo mjafton dhe kjo qka Vjen pas është vetëm Shëqërim i argumenteve shtes Dërsa mjafton kjo qka po formando me po me fuxizue per me tregues se te gjitha gjeneratat e kan besu shikimin Allahu te baraka wa taala ne ahirat do te di permenden disa preyt tyre foto oha ka than Said ibn al-Musayyib dhe Hasan al-Basri Said ibn al-Musayyib nje ne preyt e tomloj te tabiine Hasan al-Basri injor ne mesin e te gjithve dhe Abdulrahman ibn Abi Layla Abdurrahman ibn Sabit, و ikrim, و و و و thon, Allahi, wa Ikrimah, wa Mujahid, wa Qatadah, wa Suddi, wa Ka'b rahimahullahu ta'ala, të gjithë këta kanë thënë az-ziadatu an-nadharu ila Allah tabaaraku wa ta'ala, të gjithë këta kanë thënë shtesa ditën e xhikimit në xhennet, oshikimin në vtirën e Allahut te bareke wa ta'ala, në xhikimin në xhikimin në vtirën e Allahut subhanahu allahu wa ta ta'ala. Ta Ka thënë Hasan al-Basri ju vjol ma konkrete dhe më si të mirë ku ka thën la ulim alabiduna fi ddin anhum la يرون ربهم في الاخره لذابت انفسهم في الدنيا katanasan albasri medit adhurusit a allahut na dunjo ata shka adhurojn allahun jelleal domthon kjo është domthon se ata shka adhurojn allahun nuk besojnë kështu po besojnë tekundertën medit ata shka adhurojn allahun me pasencë ashtu se ata mendojnë se nuk e shohin allahun sikul kishin baz besim se nuk do ta shohin Allahun subhanahu wa taala ju kishin shkënin shpirtat veksojnë në dynjë pit këtë shit. Monjëri u tëli e beson Allahu, adhuron Allahu, shpreson takimin me Allahun xhellahu. Sikur të besoje se nuk e shef kur Allahun çfarë vlen kjo dynjë e çfarë vlen ky adhyrim, e çfarë vlen kjo qërroskapitje për as gjande as Hasan al-Basriu e ka mohue këtë çështje. Nga Ameşi dhe Saidi ibn Jubejdi, Said ibn Jubejdi është njeriu i cili e ka vrar Hajjaj ibn Jusuf Aja ka vëra Seidin Seidin i ka takue nbi 500 sahabe Dhe ka po sahabe Shokt për nga merit a.s. Shka e ka vetë fetëfa Seidin në gjubejr Dhe me thonë sahabia E ka vetë Seidin Shikon e farë nderi Dhe shikon e farë frige Ndej fetëfajas Seidin se ka po për nga merit a.s. Vesë shok të pengamerës në më ka pa Ka pa sahabe që ka e kanë vetë në din Sa'idin Nuk kanë thanë unë e kanë pa pengamerën Tisë në më kalëzan E cila është të na Pengam, A i kanë ditë me pengamerën e vetë për theket tjetër Pse? Sepse e kanë vërtetu sa majdishëm E kanë vërtetu se e dimë ma mirë fejën Allahu Gjellolla Dhe se kanë pas atë kompleksin që shmet vetën e tije Njeri ju nuk duhet me pasket kompleksit që shme dveto në tije Po duhet me këshirë që shme shpëtu para Allahot subhanahu wa ta'ala Dhe me shpëtu eftiren nga zjarë i gjenemit Thotë Saidi i në Gjubejri Se inë ështërafe ehlil gjennet i li men njëndhuru il Allahi tabareke wa ta'ala Gud duheten vë ashijeten Njerëzit më të ndërum në gjennet Janë ata shka e shikojnë në ftirën Allahot më njështë dhe aksham mbromi edhe mëngjese shohin Allahun subhanahu wa taala, ta Këta janë njerëzit të cilët e kanë krahsinë dhe ndelin më të madh. Thot Hisam Ibnu Hasan se Allahu te baraaka wa taala kur ti paraqitet banorve të xhennetit me pa haptazi e harojnë ku janë. Kur ta shohin Allahun subhanahu wa taala e harojnë ku janë. Megjithse Jannethi është me qindra dhe miliona harrmë më i lezetshëm se kjo dhunja. Kur ta shohin Allahun xhallala harrojnë ku janë. Për i madhrisë së madhe që e ka Allahu subhanahu wa taala, dritën e madhështishme që e ka Allahu tebareke wa taala. Thu't-tawusi. Kush është Tawusi? Nzan sibni Abbasit. Nzan sibni Abbasit. Nuk ju ka ndal Ibni Abbasit të thot Tawusi. E ka ndal Ibni Abbasin për të Fatihaja. Deri ta kul a'udhu birabbin nas. U, kifu hufi kulli kelime e ndalë që në gjdo fjal ta jetit dhe i thosha qëfar kuptimi ka që është parashtrot për i kja ta usi akon arab ta usi e ka ditë gjun arabe ta bin me ibnja basin ka nejtë dhe e ka ndalë ibnja basin në gjdo ajet, në gjdo fjal, qëfar kuptimi ka kjo nërsa neve sigur e dina kejt kurane dina kejt ajetit dhe qëfar do me thane nuk kena nevoj asë për tefsir, asë për shpegime, asë për kurgjoh ta usi Neoni prej dietarëve të mëdhenj, argument Abbas, më në tafsir e ka ndalim ni Abbas, njeriu vetëm e vazh, kujdes të mos keni zellshëm në sinimin e fesë Allahu subhanahu wa taala. Fat tawsi, aصحاب المراء والمقاييس. Fat, ata që kanë milën me polemika dhe me analogji. Këtu u bën dëmt filozofëve. Se filozofat e kanë më hushikimin Allahu subhanahu Wa ta alat e se janë ndekue prej filozofi se grekve dhe kryshterve e kshomerat Ata e kanë më hushikimin Allahu gjelluar Thot tawusi Ata dhe se datë janë të polemikave dhe të analogive A banë, kjo kjo, krasim, analogi, krason disajne, nuk i dalin taman. Thod, të aman E kshomerat Thot La je zalubihimu lmirauvel me kajisu Hatta jedhë hadur ruqje Ve ju khalifu ehlesunne Ata dhe të vazhdojnë me polemika dhe me analogia Ata dhe të vazhdojnë dëri sa ta o inscimin Allahu xhallahu ala. Domthon në polemika, analogjia, filozofia çon deri aty çka thuaj, s'ka mundi çishmuret me pa Allahun te bareke, u te arë ndërsa ai i sunete, çish i ndërton mesela të veta, çish i ndërton kuptimin e veta, çish i ndërton bot kuptime dhe perceptime për Allahun xhallahu ala, me fjalta Allah, e Allahut jo me fjalët tona. Ne nuk e dim çish është Allahu, ne nuk e dim si shikohet Allahu, ne nuk e dim se Në qëfar formë e këna me pa, Allahu në gjëllu ala. Mirë po neve, Allahu në ka thonë këni me mpa, në athi në këni me mpa. E kështu më radhë. Andë njeri duhet me basë kujdes në vërtitimin dhe ndërtimin e mesejleve të cilat i banë. Thotë hoxha, përmendje e disa fjallëve të imamëve, si qënë këtër imamat, imam Mahmejdi, imam Maliku, imam Shafi Iju, në qështjen e Shikimit Allahu të barek jo vëtala dhe me këta e përfundojna Thot Malik ibn Enes, el imam rahimahu Allahu të ala Imam Maliku, ajë cili ka të sen imam në Medina në Pengameri sallallahu aleyhi wasallam Ka thonë, en nasu janë dhurune ila rabbihim azzawajel Jomel qiameti bi ajunihim Thot njerëzit dhe ta shikojnë zotin e tëra Ditën e gjikimit bi ajunihim mesyt e tëra Mesyt e tëra Demandë atërë dhe se të kanë shonë, fanë, e shofin me zemër. Me zemër e shofinë Allah më për kësaj dë njoje. Me zemër, me besimë, me shofinë Allah më për kësaj dë njoje. Mirë po me si, haptazi, botrish para të gjithve, vetë të më ditën e gjikimin. Andaj, është pyjtë për fjallën e Allahu, subhanehu, etale, i më maliku, u gjuhin jo me idhin nadhira, ila rabbiha nadhira, ftyra të ndriquara, atë ditë, shikojnë në zotin e tyre. Ka thonë që ka thon e të ndëhru ila llahi azza wajal ka thon a shikoj në vtirën e allah subhanahu wa taala ka thon na'am ka thon po shikoj në vtirën e allah te bareka wa taala shikoj në vtirën e allah subhanahu wa taala pastaj ka përmend shumë prej transmetime nga imam ahmedi sepse imam ahmedi ka jetuar në kohën kur është përhapë vulkani dhe ajo fitnia e mohimit e shikimit të shikimit të Allahut te bareke tu taala sikur që e kanë mohuar se fjalë Allahut, të fjalë Allahut dashë është është, kriume, ka tha kanë thonë është, ka mëhu, është e krijuar, ka ata kanë thënë është e krijuar dhe ai Imam Muhamedi ka mohu, të njëjtën kohë është mohuar shikimi i Allahut. Sepse kur thush Kurani e krijuam, ty është me mohuar shikimin e Allahut, kur shikimi i Allahut është i bëhum në Kur'an. Prandaj hoğa ka bëru shumë prej fjalëve të Imam Muhamedit, mirë po nuk ti të përmend më, të, të, të jetha vetëm disa prej tyre. E kanë veti Imam Muhamedit se ka shpuna aty i cili thot se këta hadithe që apohojn shikimin nuk janë çashtu siç dukon ka thën Xehmi ka thën Xehmi nuk mundet përvet se Xehmiut me me i, i mohuë këta hadithe ka thën e si më kuptou hadithët e shikimit Allahu xhallahu ana ka thën tumru bila kayf kalohën pa pyetësi më në anketa kur thosh Allahu xhallahu ana shikojt na xhirat Penga me Ali sallallahu alaihi wasallam ka thonë kimi me pa zotin e Juve. Nëse thot dikush si ti thu bilasi, pasi, pasi, ti çish, çish ka mundsi pasi çish? Ka mundsi pasi çish sepse ahiratet nuk ka çish. Elladina yuminuna bil ghaib, ata s'besojnë në gajbin. Çfarë do të thonë gajbin me ta prezantuar në pashire? S'ka mundsi. Kur dalnë ahiratet e shohin realitetin asoj çka ka pohu Allahu te bareke وتعالى. Ka thonë pastaj se لا يصلى خلف الجهمي والجهمي يقوله... الذي لا يقول الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامه كاثان نكبن مفال مس جهميت ده سا جهميه ايش تيقول سا نو شيف ات الله تبارك وتعالى ديتن اجيكيميت كاثان وكيه ابن الجراح يوم برديتاروا كولوس و قدر ناديه كاثان يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنه ولا يراه الا المؤمنون الله جل جلاله الجنه تشوفه فقط المؤمنين الله تبارك وتعالى ajo vetëm besimtar. Ktu është mirë më përmend, doshta është si anekdota ka përmend Imam e Sheukani, një bioditar vetëm dhoi, është paradikon 100 viteve më pas po dietar i e rinisunnetit. Sa i përket mohimeve, është një grup e cila quhet al-Mu'tazila. Dhe ka polemizuar me këta njerëz. Mu'tazilit thojnë, Allahu xhallal nuk jau ja fal xhonacarëve tëm dhoi xhonadat. Nuk jau fal. Asçi ka shefat s'ka nevojë me poshefat, sicoli e marr për xellsin e veprës së vet. Dhe kan me ushë fatin, s'unikan bashku këto adite. Atë i ka shkuar imam shehukanit i ka thënë: "Çka thuhet për shefatin dhe falin e xhonave të mëdhëja?" Ka thënë xhonat e mëdhëja, "Derisa ekziston tauhid, ekziston Islami, Allahu i fal, ose me moshitën e ti, ose me shefatin e pejgamberëve, ose me shefatin e shahidëve, ose me shefatin e prindërve, e kështu me radh, mbarse për veprave të mëdhëja e fëmijëve kështu me radh." Ka thënë, "Jo, të gjitha këto nuk ka mundësi." Ka thënë, tamam. Kur të vinë ti e me të mërë, me lachët, e me të i falë gjëna e thuj, jo se nuk e këziston falja. Muë nuk e pranoj shëfatin, rëja ti mërejna. Vë kijë i do në me thënë këta. Allahun e shofin vëtë të matash e kanë besu se kanë me pa Allahun. A nuk beson se ki me pa Allahun gjëllë o ala? Okej, tamam, nuk e shëfa Allahun, subhanahu wa ta'ala. Besim të ardë, besojt se i shofin Allahun gjëllë, gjëllë o azë. Pas ta i thotë, ka than Abu Ubeid al-Qasib ibn Sulam që një nga lidëtarëve të mëdhej dhe ja kam përmendur hadithat e shikimit të Allahu xhallahu ala ka thani hiya indana haqq këto janë tena haqq rawaha thiqatu an athiqati ila ansarat ileina ne kan transmetut te besuesmit njerrës besnik nga besnikat deri tek neve illa an illa an wa idha qila lana fa siruhu lana qul la La nufesru minha shei'an walakin numdihha kama jaat. Mirpo, kur dikush neve na thot, hajt bana tafsir, hajt begoj si ka mundi me shikoj Allahu xhallala, ne jithojna, i thojna numdihha kama jaat. I transmetoina çishka na xhanart. Nuk thojna si, ashy fotografije ekstremal. Dhe e përmendet fjalën e Muhammad ibn Idris, kush është Muhammad ibn Idris, Imam Shafi'i. Imam Shafi'i është dietar i madh, i dietarëve me dhëbi i tij është i njohur në mesin e njerëzve e kanë pyet për shikimin e Allahut te bareke u teala konkretisht për fjalën Allahu xhello u ala kalla innhum rabbihim yawma idhin la mahjubun kurse si mosbesimtarët jo besimtarët do të ken privim do të ken mbulesë do të ken perde nga shikimi i Allahu xhello xhello ala ka thoni mumshafiu lamma an hujiba haula fi suxti kanë në këtë dëshmëri se ata që e shohin atë në kënaqësi. Në këtë ajet, Allahu xhallahu tef, "Së ata jo besimtarët do të privohen nga shikimi i Allahut." Fati Mamshifiu, në këtë ajet ka argument, pasi që ata me të zot është hidhurën, nuk jau mundson më shikue, argumenton se ata tësit knatësh, me ata të zot është knaqsh kanë më shikua. Kështu është të argumentu imam shafio Pasë i Allah pëthet Qafilat së në shofin Allahun Qka do me than Që besim të artë E shofin Allahun gjelle Gjelle vara Pasë e thot rabiu Fëkultu ja eba Abdillah Vëbihi të kul Ka than O eba Abdillah Idrizi Muhammed ibn Idrizi Imam shafio Ka than A qështu e ki mendimin të ja Ka duk pak si e madhe Ka than A kështu e ki mendimin Se shifët Allahu të barek E vëtala Në ditën e gjikimit Ka than Na dhe me këta të dalë para Allahu gjellë u Allah dhe këta e kanë fe ta Allahu subhanahu wa ta'ala walau lem juqin shire, mona me në këtë fjallë walau lem juqin Muhammedu ibn Idris si kur mësë kish pos bindje Muhammed ibn Idrisi une, imam Shafiju për vetëvejtë dhe si kur Muhammed ibn Idrisi Shafiju si kur mësë kish pos bindje ennehu jera Allahe lemma abed Allahe azza vajtë Sigur më s'kish pas binje që ka me pa Allahun Se kish adhuru Allahun Që ku ka shku e sa largë Une nëse s'kam binje se ka me pa një ditë Allahun Subhanahu wa ta'ala Nuk i kish adhuru Allahun Allah. Po pasi që une adhuru Allahun Dhe i bindëm Allahut Dhe i nështrojëm Allahut Dhe i besoj vetë matina Dhe i du vetë mata në maksimum Une besoj që e shafë Allahun Subhanahu wa ta'ala Këta e ka trasmetue hakimi nga imam Shafiu Dhe oja ka prue prej fjallëve të tjera të Imam Ahmedit dhe Imam Ebu Hanifës se Allahu subhanehu e tala ta ditën e gjikimit shifët dhe me këta e përfundojna dhe e konkludojna dhe përfundojna se me dhebi, me ndimi i ehli sunnetit bazumë në fjallë të Allahu, bazumë në fjallë të pengamedit sallallahu aleyhi sallem bazumë në fjallë të shokve të pengamedit sallallahu aleyhi sallem bazuar në fjallë të tri generatave të para argumentohet me të gjitha këto fjalë të tekste se Allahu subhanahu wa teala shifot ditën e gjykimit dhe shifot mëngjes dhe mbrëmje për disa klase të njerëzve në xhenet dhe shifot në xhenet çdo xhumë dhe shifot në xhenet çoftë dhe një herë Allahu xhellahu ala na bëofreatërat asilat e shohin Allahun xhellahu ala mëngjes dhe mbrëmje lutim Allahun xhellahu ala që Allahu xhellahu ala na mësojë mi kuptoi fjalët e Allahut Në mund së e mi këptu fjol të për nga mejrit sallallahu alaihi sallam. Most i komentojna të me mejnë dhe të tona. Most i komentojna dhe të këtë që interpretojna me logika të tona. Pot i bindëm i ashtu ziq kanar nga ona Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa staghfirullahi lihi wa lakum. Fa staghfiruhu innahu huwa el gafur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.